Місто-дисидент Відбираючи в поляків останню надію на Львів, Сталін мусив розуміти і безперечно розумів, що зв'язується з осиним гніздом. Чого він так і не зрозумів – це перспективи. У нього був цілком позитивний досвід у покоренні всього українського. Зі Львовом усе мало відбутися так само. Оптимально дозована суміш репресій – з безплатною медициною та освітою. Проте, як усі диктатори схильні до мегаломанії, він жодним чином не врахував того, що невдовзі помре. Послідовники ж усе послідовно завалять. В осиному гнізді Львова з роками робилося все більше осиності. Підпілля, начебто щоразу викрите й розгромлене, все одно нікуди не зникало, просто набувало інших форм і втілювалося в інших особах. Місто виявилося затиснутою до пори пружиною. Сповнена чуток підозр, доносів, нашіптувань і підслухувань, провокацій, зіштовхувань лобами і врешті зрад. Атмосфера ніколи не покидала застиглого у йогівському вичікуванні Львова. Головне було дотривати до кращих часів. У Львові це називалося «Хай живе радянська влада і ми коло неї». Проте кращі часи самі собою не настають. Їх слід викликати і накликати. Причому не тільки інакомисленням, але й інакомовленням. Іноді – інакокричанням. Поява цілої спільноти провідників-дисидентів – Звісно, не стала суто львівським явищем. Вони, дисиденти, з'являлися звідусіль, у тому числі і начебто зовсім безнадійних півдня чи Донбасу. Але тільки у Львові ці окремі людські одиниці, випробувані і водночас, уже наче скомпрометовані зонами та психіатрією в'язні авторитети, змогли вивести за собою на площі і вулиці сотні тисяч прихильників. Львів є відповіддю на болючу і запущену потребу мати своє місто. На початку 1980-х, коли все починалося, Микола Рябчук, тоді ще поет, відчув його як «місто наше і одне єдине». Зрештою, ось він повністю, той вірш. І хай від нього знову все почнеться. Нарешті сміття вивезено. Сніг розчищено, і вулиці порожні, І ми, нічні забуті подорожні, Звертаємо до вуличок тісних. Бо тільки тут зима, Бо тільки тут іще лежать обшарпані ялини, Побиті іграшки, цитринові лушпини, Святкова карнавальна каламуть. І час тече повільніш, не тече, лежить, як сніг, і жде якогось звуку, не голосів, не кроків перестуку, не шелесткого доторку плечей, відчує його, і слово те промов, Хай рушить час, і сніг, немов лавина, це місто наше і одне єдине, немов любов і кров, і знову кров. Який шорсткий! І невблаганний звук. Як тяжко він обом нам буде сниться, Мов гострий цвях, Мов пересохла глиця, Що коли руки й сиплеться із рук. Місто Цвинтар У передостанній строфі Наведеного щойно вірша Зринає кров Аж двічі в одному рядку. Звичайно, тут є трохи літературної гри, як і всюди, де «кров» – усього тільки слово, що найбанальнішим чином римується з іншим усього тільки словом – «любов». Але все разом раптово перестає бути всього тільки словами. Це місто, наше і одне єдине, вислів радикальний і навіть межовий. Згадана двічі кров, уже без лапок. Уже ніяка не рима. Ще одне нагадування про Львів як жертву. У місцях, де аж так багато жертв, особливого значення набувають поховання, мертві переважують живих. Іноді настають і такі часи, коли значення міських цвинтарів перевершує значення самого міста. Ні, я не хочу сказати, що більшення ознак розпаду, зокрема, дедалі відчутніша невідповідність населення містові, яке воно населяє, неминуче розпадом і закінчиться. Можливо, ні. Можливо, ще рано писати про місто Госпіс. Але про місто Цвинтар, як про минуле, що живіше за теперішнє писати саме пора. Коли восени 1978-го на Янівському нас було п'ятеро, нам було по 18. Ми кілька годин кружляли за захарашченими цвинтарними алеями і розлізлими стежками. Нам йшлося про могилу Антонича. Хоч насправді нам йшлося про самих себе, про те, що ми починаємо жити. Це була потреба ініціації. Ми шукали свого містичного сенсу. І коли сталося майже неможливе, тобто ми знайшли – то це було наче підтвердження або заохочувальний знак, бо ми того дня не знайшли, а знайшлися. Личаківський цвинтар є містом у місті. При цьому, як завжди, лише внутрішнє місто й виявляється справжнім. Лише воно і тримає на собі весь тягар буття Львом. Личаківський це злагода мертвих. Вони співіснують ідеально, усі разом і так близько. Банах і Коцко, Горголевський і Лівінський, Запольська і Крушельницька, Гродгер і Труш, Ян Заграднік і Назар Гончар, Франко і Смолька, Шашкевич і Гошчинський, Конопніцька і Рудницька, повстанці і митрополити, астрологи і капелани, революціонери і пілоти, жертви Талергофа, Берези, Бригідок, усі інші жертви і жертви тих інших жертв. Іноді хочеться бачити поміж ними ще когось, бо дуже не вистачає, наприклад, Вітліна або Куроня, чи, скажімо, Джакома Джойса і Джима Морісона. Понад усе адмірала Ярослава Укуневського. Де його Австро-Угорщина? де той австро-угорський військовий флот, яким він командував. Добре б, щоб на Личаківському виросла золота гробниця завбільшки з океанський корабель, щоб усіх їх моряків Львова торкався навесні довгими зеленими пальцями пагонами Карл Бауер, університетський ботанік, От про нього й мав би написатися ще один роман. Злагода мертвих. Про те, як насаджуючи квіти, кущі й дерева, поступово перетворювати цвинтар у рай, а пам'ять у надію. В епілозі роману Солодка парочка. Ми з Екою. Я не хотів, щоб нас бачили і призначив зустріч на Личаківському. Це означало в раю. Так зелено і духмяно буває лише наприкінці квітня серед могил. Знемагаючи від сонця, близькості, птахів і поту, ми вже не могли говорити. Та ми вже й не знали, про що і навіщо. Залишалося тільки торкатися, тремтіння нижньої губи. Як виявиться – коли самого підніжжя меморіалу орлят.